«Чойс, на мені смертельний піт, як гірко в грудях. Я постою. Чути прискорену перестрілку недалеко. «Що я при рік спробую? Ти добрий приятель!» «Ходім», – сказав Берчинал і хотів простувати попереду, але Чойс, придержавши його, сам ступає далі. «Тепер, під погрозу маніяка, я перший». Тільки він рушив, притьма розітнулись постріли один по одному, і щось, відскочивши, обторкається, поранений над скроною, і враз кривавить. Раптом із-за повороту набіг на нього громадезний маніяк, густо в мазутних плямах, з револьвером і ножем. Навіжено закричав, повторно стріляючи, хотіли ззаду взяти, я вам покажу, хто дурніший, всіх покладу, всіх як собак, ось ти. Він вистрілив мимо, бо встиг Берчинал поранити його перед передплеччя. Пустивши револьвер, маніяк кидається з ножем на Чойса, але той хапає його за рукав лівої руки, і тоді Берчинал вириває ніж. Притислив двох злочинця обличчям під простінок. «Всіх підряд, ви свині!» – харчить маніяк. «Заріжу всіх! З тюрми струни вилізу і всіх, всіх крові потоплю!» «Я почав...» – Берчинал звинувачує. «Що почав?» – «Грабуючи, вбив продавця в магазині й старушку!» Мені як пручається в лютому реві, з мету всіх в яму з кров'ю, пустіть кістки, переламаю геть, бо роздеру в ганчір'я. зубами, вириваючись. Коли вибіг клеппарт, сховавши револьвер, витяг наручники і замкнув на руках скаженця. А сам дивується, бач, який, він зберіг свою вправність. Мабуть, він здав на снайпер. Мав я чималий клопіт. Рукаві карту зпрошиті. «Чойс поранився!» «Дрібно, трохи контузії, я у порядку. Скоріше, там безпечний перехід з перилами», – звелів Клепард. «Ви наказ виконали на особливу відзнаку. Видім. Він поспішив наперед, забравши собі револьвер напасника, і тоді Чойс притишено сповівся до приятеля. «Відхожу, трохи ніби інший чоловік, ніж прийшов». І до вбивника мовив примирно. «Ей, подумай, як тобі бути?» Хай би на сантиметр пішла бік куля і я труп. Але на тебе не і розумієш? Навіженець рвонувся знов з ревом, а враз пристав, відсахнувшись, непорушно дивиться виріченими і вже мов аж спіненими очима на чойса і питає хрипко в окрик, і хто з нас кращий? Батьки і діти. Порожня університетська церква. Біля органа Олег і старий постійний гравець Томас Бергем. Він, держачи валізу і пакуночки, примовляє. «Прошу грати, я чутиму. Моя валіза перевантажена. Викидаю дещо з дарунків для племінниці». «Може, зостанетесь? Чи заміню вас?» – обізвався Лев. «Напевно. Я запросив вас, почувши через телефон, рекомендацію від вашого хворого єпископа. Я сам вагаюся десятиліттями. Між милістю музики... І тривогою медицини. І ось рідкісний випадок недуги. Кличуть, потрібен як діагност. Телеграма розпачлива. Мергем пішов до дверець справа, але почувши Олегову вправу, руки торганний враз обернувся і покерував рухами долонь, мов по широкій кардіограмі, а потім почав лагідно перестеляти незримі хвилі. І зрештою, зник через дверці. Незабаром у світлості великих дверей витінулося троє студентів – Шейла і два її приятелі. Вона командує. «Можна тут. Пам'ятаймо. Нема відступу до хатніх норок. Ми – судні Терези з нашим приреченням. Грізна рука над нами. Як проминуть поліцайні машини, вернусь. Події в своєму горні перевіряють всіх. Спішу скликати». Вона підняла кулак, як нагадку про прогасло, і відбігла. Юнаки ж прилякані хочуть сховатись. Перший. «Беннет, сюди, за колони!» Другий. «Той з гробниці за ногу виволочить!» «Стів, пошукаймо дірок в льоху!» «Чш!» – прислухаються. «Стів, чого зболів?» «Сірий смертник!» «Беннет, чуєш?» «Вискочили з машини!» «Нас ловити, демони!» «Стів, нам капкан!» органіст побачив Беннет «Це він, кажуть, нас висліджує знов він